Tusgruppen presenterar Finna dumma ting En serie idiotiska äventyr i drakar och dämoner Ja, men vi kan väl köra en liten introduktion Det här är Pontus, ja det här är Pontus är hej Hej hej, hej. hej. De andra två jökarna som är här just nu är Fredrik och Andreas mm. cool, De är opålitliga och uh, ja <laughs> Vi är väl de mest pålitliga som finns i den här gruppen, eller hur Fredrik? Jajamän. Ja, menar väl det <laughs> Skulle aldrig på för oss göra som att bränna ner saker eller något sånt där Eller, nej Svarte eld och annan vandaliserar går ju inte Nej. Det är andra grupper som gör sånt mm -hmm. Jag har inte startat en äldre älp i den här karaktären Nej ehm, Men jag tänkte att vi är, vi är på väg mot, hello. En, hello. Äh, mot någon borg Eller någonting i den, slutet, i den stilen nu Så det bör bli läge för det Tycker jag <laughs> Det på om ni är eller inte? <laughs> ja. Hej Mattias, det var länge sedan <laughs> Ja Du kunde komma med till slut Ja, nej, ni har ju tagit oss dumma dagar det är bassets fel ja, Det, det brukar vara så och förra veckan Då fick jag inte igång datorn Så jag har fått köpa en ny dator bara för det <laughs> Vilka uppoffriga För att spela ja. trak och vård Vi Om Henrik har Uppfattat att det är spel idag Det vet man inte Man kan stå i alltid från duschen till att Flå ett rådjur Eller var kalsongerna Sprunga runt gatan Nej. Nu ska vi så eller han är i kalsongerna. Inte om han är i duschen, förhoppast. Nej, men alla lägen innan och efter, i alla fall. Förhoppningsvis efter. Då ska vi se. Vad gör du? Spräng datorknappen. Ja, precis så. Eh starta lite mot eldknappen. Medan vi väntar på Fabro och Henrik. Eh, vi befann ju er i en skog och hade precis fått syn på den här ruinen på en kulle längre bort. Som eh, det här röva då ska ha gått mot. Man har ju spårat om ett tag. Eh, efter diverse ervägar också. Eh, och då faller det sig så att vi står där och tänker... ja vad härligt. Vi är nästan framme nu efter denna erfärd i skogen. Så hör ni ett prassel i buskarna. Och ut ur buskarna kliver det en anka. Kvitt! Jag menar... Uh... <laughs> Jaha, är det här han är? Vet Kult. du hur länge jag har fått leta efter det, Lupus? Jag har ett meddelande från din far. Det är dags att komma hem. –Kvack! Onkel Mortimer! Vad va fan gör du? Det var trevligt att träffas. –Ja, det vill jag mena. Onkel. Din far skickade mig för att hämta hem dig. Det går bra för vi ska feman så att han måste ha hjälp med räkenskaperna. –Nej, inte fiskeriferman. Det är så tråkigt. Ja, jo, det kan jag visserligen hålla med dem men, men, men det är ändå min bror som bad mig ta hand om dig. Ja, hur är det med, farsgubben? Jo, sur som vanligt. Ja, ja, ja. Lite skönt att komma bort där därifrån lite tak. Ja, precis. Exakt. Du förstår väl att eh, trivs du inte här då? Långt ifrån eh, Pliskeplask AB. Eh, eh, jo. Eh, eller nej menar jag. Det, det är ju såna där eh, stora eh, oäggingar här. Ja. Sh, sh, ja, ja, ja. Oh. De uppskattar inte alltid att man kallar dem oäggingar. Men jag vet precis vad. det är. Ah, Okej. Okay. Du, du menar att de, de förstår eh, tal? Eh, ja. I allra högsta jag. Eh, jag blev också förvånad första veckan Kan jag säga <skratt> <skratt> Jag Tror inte att vi har Introducerat en, Till din onkel Lurpus <skratt> nej, nej, nej Det här är ju min Alltså min onkel äh, Motimer äh, äh, Onkel äh, äh, Humphrey äh, Den Andra jag är en av där på frid Det är Heidi Och sen där har vi en äh, Högst Ja det gör jag Notera min, mitt få jag har på mig Visst är det snyggt Oho Så Sa Heidi mycket kvinnlig Det sa hon hälsar på nytt folk Ho ho ho ho ho ho Ho ho var det rätt? Hälsade jag. Ja, det vill jag. Ooh! Ooh! Den där förresten blir jävligt farlig förstår du så. Hej då! Ja. Då, då får jag lära mig hur jag hur jag hur Den Den den, hur jag hur jag hur hur Uh, jag har faktiskt ärligt Jag har inte riktigt kommit underfund med om det är det eller det Eller vad det är egentligen <laughs> Jag tror det där, den andra där är en Han, han. Okej okay. Och det den i förra skinnet det Är deras barn <laughs> Nej Eh, nej. Jag håller bara Det där är Det är det, det, det, det är någon helt annan Han har lett, lett oss fel här nu I, i ett dygn ungefär Av rent tur har han Kommit fram till rätt ställe Jag har visat dig i skogen med Alla härliga Möjligheter Så. Jag tyckte att jag hörde något om ett företag. Jag trodde att du var riddare. Eller puss? Uh, ja. Jo, jo, jo. Så är det. Absolut. Uh, jag har förstått att... Uh, riddare Ja, riddarväsendet ser lite annorlunda ut här uh, bland oägingarna. Okej. Okay. Um. Right. Och, du, och ditt företag hette... Uh, Pliskplask AB. Vad <laughs> så alltså AB för? Bankbolaget. <laughs> ja, det borde ha förstått. <laughs> <laughs> eh, det prasslar igen, fast på andra hållet. Åh, oh, herregud! Mm. Ja, kvällsmaten, då har leverans. Hemleverans. Mm. Mm. Upptäcker haren. <laughs> jag kliver ut, en, kliv ut en, en dvärg på stigen. där. Döda av väl Eller jag menar, godap. Vi har varit vilse i skogen över dygn Men ändå har vi så, hitta alla Sprunger till oss plötsligt, det är helt naturligt mm. Ja nu är ni på i <laughs> Jag menar Vår hälsar Västerdväg Söker du någonting här ute i skogen? Ja, jag har sprungit vilse Helt enkelt Ja äh, vi, vi känner igen känslan jag har fan erat runt här i ja, säkert en halvtimme nu. Hittar liksom... Oh! Förlåt. Uh, halvtimme? Halv <skratt> Nej, inte riktigt en halvtimme, men uh, säkert en dag eller Ja, det mer rimligt. Säger jag, titta på Ulf. <skratt> Ulf blir stort för han säger, åh nu så här många klienter, det är kanske blir extra ersättning för mig då? Ja, jag gör inte det här gratis säger han och går fram och eh, tittar på vägen. Eh, Pontus, du kan, du kan styra den här. Eh, du ska kunna flytta på den i alla fall. Om Okej. Okay. Nu börjar jag prova. Okay. Ja. ja. Alltså, vad, vad menar du med ersättning? Inte. Nej, det är inte från dig. <laughs> Utan från från Wien förstås. Jag är ju här för att leda er i rätt. Leda er rätt. Äh, vad vad är rätt? Menar du? Vi jagar ett rövarband som överfaller folk på, på vägen. Det är inte bra för affärerna. Ja. <laughs> Mot... Äh... En rimlig ersättning så kan jag, kan jag hjälpa henne. Va? Och mm. eh, detta trevliga band. Eh, nej, men du kan få följa med och inte gå vilse in längre. Ju fler vi är desto större sannolikhet att vi lyckas med uppdraget. Ja. Jag vet precis vad vi ska, säger när och pekar eh, i riktning. Ah. Ja, nej men vad oh, fan. Jag har ju inget bättre för mig än att göra omkring här och Så jag kan lika gärna haka på. Bra, bra. <laughs> eh, kom då. Eh, Ulv leder er modigt mot eh, kullen. Det är eh, lunchtid ungefär. Jag ska jag in i Och kan han ta er utfoten um, av kullen där det finns en, en väg upp. Ni som har någon slags intelligens uh, <här> nej. Kan ju, nej. De av er som mot har någon slags intelligens kan ju notera att det här är, kullen är idealisk för en um, för att befästa med någon båg av någon slag. Det verkar bara finnas en väg upp och det är ganska branta slätter runt. Ull säger Ni får ni vara tysta smyga, sista biten. Ska vi smyga då, menar du? Ja, ni kan smyga. Ja, vad bra det här kommer gå. ni eh, vänta i någon minut? Ja. Man kan ju prova. Man, nej. <skratt> när man slår Pontus du har en ett verktygsfält hoppas jag med en pil längst upp. Ja. Nästan, sned på den finns det en tärning. Ja, där är ja. jag. Där kan man klicka och så kan man välja vilken tärning man ska slå i det här fallet, då i en D20. Det blir en Crash Course roll 20. vi tar det avancerade sen. Se! <skratt> si. Ja, det var ju bra. Ja, det var jävla. Du har tre smygare ser jag. Ja. Eh, det gick ju så där verkar det som. Jag ska nog slå för eh, ulv också. <laughs> ehm. eh, ni får lite liv när ni smyger upp. Det är inte jättetyst och mer. Det klirrar och eh, förvånansvärt nog är den här eh, vägen. den här vägen har förut en ringbrynja. <laughs> den är extremt föloljad. Ja, men väldigt väl För han är tyst som vinden <kör> <Mål med mig, kör> äh, du... Lopes bryr sig inte så mycket För han räknar ändå med hur mycket han än låter Så kommer de alltid upptäcka de andra Som är två meter över honom i alla fall <skratt> <här> uh, och Eftersom du lyckades med det slaget Pontus så får du skriva upp Att du får en erfarenhetspoäng i smygar Det kan du skriva på formuläret Och du... I rutan bredvid färdesvärdet Så finns det en tom ruta är R-kolumnen Kan du skriva en etta där Då har folk en erfarenhetspoäng Tacka, tacka ja. Du ser chatten bara förresten Pontus eh, Ja Ja vad de vad de håller på med Lite vid sidan av så det är inget vettigt, det kan man egentligen ignorera Med idioter allihop Eller <laughs> jag menar i slut kommer ni i alla fall fram till toppen på kullen. Byter vi scen. Scen! Oj, man såg mycket men jag vet inte ja. Ja, här är det Dynamic Lightning i en annan tappning. Det ser jag två gubbar. Lighting inte lightning. hoppas jag. <laughs> ja, ni kommer se, ni ser olika beroende på vilken vinkel ni har. Men så här ser det i alla fall ut för varje nörven när vi kommer upp. Även nu uppe på kullen då, Assan? Ja. Detta är vad ni ser. Ah, nu hittar vi oss. Det var bra. Ett ledlinje framåt. Ett <skratt> ledlinje. <skratt> ja, ni kommer på den här vägen. Fygt. Uh, <skratt> det kanske snarare så här kanske ni kommer. <skratt> ha, det går först. Nej, jag gick sist. Jaha. <skratt> vad ska man annars ha män till? Ja, detta är i alla fall vad ni säger. <skratt> på en vakt, säger ulv. <skratt> ja, det förstår vi också. Den där ulv verkar lite likvärd, alltså. Va? Inte bara lite, men mycket nu då. Ja, då. är det väl mun, varit munter och trygghet alltså, i alla fall. Hade det varit munter hela tiden, det är väl trevligt? Som han läser på den. Då <skratt> får ni anka på att isla om egentligen. Bah, Det kommer ut en man här, figur hit på, ja. på er. Och han får in på er och skriker halt. Vem där? Secus Maximus. Läppa <laughs> sig ingenting. Secus Maximus. Eh, han är klädd i uh, rustning och ha ett svärd och en sköld. Kan man eh, få fram sådana namn och sånt, eller? Eller vad ser ni allt? För det, jag ser inte något. Vad ser du? Inte. Circus Maximus? Nej, det, nej, det var jag som sa Circus Maximus. Jag trodde det vem det är, Circus Maximus. Ja, okej. Okay. Han här skriker vem det är. Ja. Eh, och kan ha en symbol på sin rustning. Som. Eh, jag tror hamnförs... Ja, vi ska jag visa den helt enkelt. Hand out! Den stinker den oh, här. Ja, hand out. Verkligen. The black hand. Ah, no fisting. <laughs> ja, det ser ut som den luktar lite. Ja, precis. Och då är det inte vilken fisting som helst utan en old fisting. Oj, det är den värsta. Mm. Surprise! Ja, på hur man är lag, naturligtvis. <laughs> Upptäcka fara på Heidi och på... Uh, har du har inte sagt ditt namn, men dvärg ändå. Guri. Ja du, ja, du. Jag vet vad du heter. Jag vet inte vi. Jaha, du menar så. <laughs> Nej, det har han inte. Upptäcka fara får ni slå för. Heidi och Guri. Ja, nu ska jag bara leta rätt på vad fan jag har. Och då är det ND20. Ja, slå lika mellan under det du har. Ha! Ja, men. <laughs> Känner jag ju den mm. här symbolen Undrar om inte jag titta på den här statyn Eller något Jo <laughs> oh, den är väldigt tjusig tycker du den? Ja det är helt <laughs> fantastisk oh, <laughs> lite, lite naken Det är väl kvinnlig Guri noterar att det kom ut En riddare här Det kommer, kommer ju utan... den här symbolen eller Det kommer ut en riddare Även nordöst Thomas. Oh. Eh, Han har också en Det ser inte du förresten men uh, Guri sier att han har en liknande symbol på sig. han uh, frisk igen symbolen. Mm. Det här är uh, loading. Är när man skriver gå ja. <laughs> Det är symbolen för uh, yumaknittenäven. <laughs> yumaknittenäven. <Your> <laughs> <laughs> Det är alltså fisting. Eh, jag räddade mig. När knytnäven hade att sitta vänta runt annat egentligen. En kloptstempererade knytnäven som de även kallas. Den fick värma. Fick värma kanske. Nej, inte det ja. det är, är, är säg symbolen för fikpingelklubben. <laughs> Nej, det hjälper inte för kunskapen om modöda <laughs> <laughs> Du tror att de du är med nu lever, faktiskt Vad var? <laughs> Han förkänner igen det här att det här är ljumma, kn ljumma knytnäven Det är en helig riddarorden uh, i Jolla Jolla, som, alltså Jolla köken Den, den inom citattecken goda gudinnan, återfödelse och Aha, ja ja. Eh, är vi jag... bara kringvandrande eh säger Ulv. Eh, god dag herr riddare säger ja. hon för jag fram. Säger Ulv. Eh, vi, vi hade hört talas om att det skulle finnas rövare i de här trakterna som ger sig på eh, oskyldiga bybor. Ja, nej. Det tror jag inte. Här finns bara vi. Vem är du? Han är där man också här uppe. Mm. Jag, heter, jag heter broder Humphrey, du av Jolla. Av Jolla, säger du? Då kan du förstås recitera alla tre verserna i Jollas bön. Uh, ja, jag gör det. Dramatiskt. Slå <laughs> <laughs> karismasag, vi får se hur dramatiskt det dig. Åh, du är glad nu. I'm a half-orc. Fumla, <laughs> fumla. Uh, nej, jag tror att du fel taget nummer, men uh, nio har jag, så jag lyckades precis inte. Men <laughs> <laughs> um, är du så snygg? <laughs> nio, ja. <laughs> um, Medan du reciterar kommer du ut ytterligare en. Riddartyp. Uh, du reciterar uh, Och uh, Han uh, hans sänker sitt svärd Som han har haft lite höjt uh, novell, du verkar ju vara en sann troende Ja just det, vi är uh, Vi är pilgrimer uh, På pilgrimsfärd uh, Till det här heliga platsen, vad den heter Säger Ulv. Ulf Ulf, uh, du behöver inte tala med uh, form av osanning, redan sagt Vad vi är här för. Uh, Ja, just det. Ulle backade undan lite och såg lite sur men glad ut. För att säga, jag trodde han såg föraktig ut. Ja, nej, här finns inga rövar i alla fall. Jaha. Mm. Uh, vi, fick, vi fick veta att... Uh, vad fan hette hon nu igen? Loading. Uh, my The Flayer. Just det, en... Uh, Majdeflejer hade blivit överfall i de här trakterna, på vägen en bit bort härifrån Ja, så säger han höger, höger på ögonbrinnet eh, Men ni, berätt, ni har då inte uh, märkt av några rövaraktiviteter här i takten, då Nej, men berätta mer om vem har sagt att det finns röv, rövar här för mycket, vi vet mycket väl vem är det är henne vi har jagat ja, så. Är hon en ildåding? Ja, det kan man väl säga. Vi lyckades faktiskt få henne och la upp ett överfall men hon kom undan. Hon drävte en av våra och försvann. Vad är hon anklagad för? Hon är i maskopi med en ond magiker som har etablerat sig här i regionen. Kom, namn från resten som börjar på P Jo, faktiskt Den onde marken Putte <hid till> Mask. Nej, något efternamn känner jag inte till Det låter farlig Eh och jag försöker bedöma hans uh, sanninghalten det uh, det typ i det han säger. finns det i Men jag antar att han verkar ärlig. Det han säger. Ja, du kan ju slå en upptäcka far eller någonting sånt om du skulle. Men, uh... Jag kan väl slå i alla fall. Och se jag... Mm. Nej, jag lyckas inte. Men uh, whatever. så ja, okej. Okay. Um... Ja, dessa män bär symbolen av en, en helig riddarorden orden. Jag tvivlar på att de skulle ljuga om detta, säger jag från mina kamrater. Vilket betyder att vi har blivit uh, lurade. <laughs> <Eller>? <laughs> Nederlands oäggingar. Man kan ju inte lita på någon på den där kontinenten. Eller hur, Onkel? Nej, ja. Jag föreslår att eh, nu är ni färdiga så att vi tar väl båten hemåt. <går> ja, nej, alltså vi får ju kontraktet. Kvar står väl ändå kanske uh, till det här maj. Så vi färgen. ska döda de här som, som är här alltså. Nej, nej. jag vet inte. Äh, ja. Jag menar nej, onkel. <går> Var det inte det som ni fick betalt för? Vi fick betalt för att stoppa rövare. Det finns uppenbarligen rövare utan den som är uh, ja, men skurken det de här i sammanhanget. Vad sa du? Var det inte rövarna här? Var det inte de som hade överfallit mig? Ja, de har överfallit mig. De, men de, är de inte måste väl vara rövarna här. De, de här är någon konstig, uh, märklig uh, ridaorden. De tar inte alls emot pengar. Nah. Ja, jag vet. Oh, det borde. Vi tar emot donationer, säger den andra här. <snifrån> oh, <nej>. men, <snifrån> Verksamhetsplaner och eh, så vidare. Och omsättning och sånt där. Det har ni ingen aning om. Kvalitetsrapport. Ja. Vill ni se vår verksamhetsplan och vår arbetsmiljöplan? Säger han här borta som verkar ha någon term under armen. Nej, <laughs> är, är det ISO 2000-certifierade? Ja, ja Ja, men. Ah, det finns alltså en civilisation här. 53 av 50 år. Mm, ja. Och är bara barnet Novell. Men vet äh, herrarna var Putte Finns då äh, Nej honom jagade vi också Sen så fick vi nyss om att en av hans agenter i Maj då var i krokarna Och henne hittade vi äh, Men han, äh, han Han är här i Någonstans äh, I regionen och han Verkar samla på sig magiska föremål Av en anledning som vi inte riktigt vet varför? har ja. ni någon eh, aning om var hon tar vägen eh, kungsvad det var det sista vi såg henne i mm. jaha kungsvad skithålan då väl, det är bra information eh, skulle man kunna ni får gärna så att säga, hålla ut och eh, det finns en kraft saftig belöning också för infångandet av såväl putte som hans olika onda agenter. Hur länge har ni letat efter putte då? Ja, jag har väl varit här i krokarna i, vad kan det vara, 20-25 dagar kanske. Vi tog den här gamla rinen som en slags bas till vidare. Pickade en halv en halv kontingent och nu är vi ju fem kvar då av den Ja, puttas agenter decimerat det är ju så Ja, men de har väl klockat oss en och en, tre stycken har strykit med Mm Ja, jag ser. jag ser. Jag försöker bara lista ut hur man skriver. Mm. Jag misslyckas. Ja, mm. <snick> Men ja, då får vi väl vända tillbaka till Kungsval och se om Maj där. I så fall kanske vi kan ställa några frågor för henne på ett bestämt vis. Eh... Mm. Ja, det skulle vi kunna göra. Uh, Ska vi se. men det är klokt av er att fortsätta att hålla till den här borgen när puttas vi på är? Det är en för stor borg för att få riddare att försvara själva. Ja, men de vet inte vad vi är. Vi har ju smugit runt. Den ligger ganska långt bort från vägen. Uh, ja, väl, ja. om det är säkert så. Men... Mm. Um. Ulv säger, äh, det är inte så att ni har äh, hittat något intressant i ruinen? <laughs> Precis vad jag tänkte på guld. Äh... Nej, säger de. <laughs> guld? Det har, vi inte... Men, har ni hittat guld? Hörde jag guld? Nej, guld. Skulle det finnas guld i ruinen, säger de. Villarna <laughs> hittar på varandra. Ja, bra, då finns det ju kvar till oss. Eller jag menar... Så nu... <laughs> Ja, nu tar vi det lite lugnt här Säger det. Berätta mer Jaha Säger Ulven lite Det Ska det finnas en skatt här ja. eh. Gamla Baron Gundryms skatt Är det lugnt Om man går in och tar sån titt ah, säger Är det de, de fina byggen Ehm Ja, vänta lite. Sakna, ropar han Jo, Visst. Ja, det vi hade ett par kollegor. Vi sover i pass förstår ni. Men visst, det kan, vara, det kan väl vara i sin ordning, men... Hur, äh, hur många är ni här inne egentligen? Det är för dåligt. Fem, sa de innan. Fem? Ja. Ja, det är väl okej där. Ni kan väl veta lite här. Hallå. Oh. Oh. Oh. Oh. Ni har alltså inte genomsökt Borgen, eller? Nej, ja, bara efter om det fanns någon som bodde här eller om det var någon som gömde sig någonstans. Men nej, ja, mer än så har vi inte. Botat. Ja, eller så har de gömt sig jävligt bra, vet du. Vad säger du? Vissa som är riktigt uh, ruska på det vet du. Till exempel, har ni tittat ner här? <kör> Säger Lurpos och så står vi trappan, uppenbara trappan, ner till källan i gången. Ja, men är det är blockerat. Kom är ingen det? ner. Är det? Ja. jag måste ja. titta noga. Det har rasat. Ja. Det finns ingen chans alltså att flytta på det här. Nej, det verkar vara helt. Alltså, jag kommer ju bestämt ihåg, Onkel Måte, att du får se ja, en vägg igång med ett stort eldklot. Ja, eldklot och eldklot men men ja, ett klot av lite eld var det väl alltid. Ah, jag ja backa. Ska inte lite bort, jag, ja, jag, jag, alltså. jag tror jag att det kommer gå. Vad säger alltså ja. Fresten, gode dvärgar här? Eh jag tror dvärgar förstår sig på så här sten och, och saker och vad tror här dvärgar om stenar jag ska att ta, ta en liten titt det handlar ju bara om motivation vet du. Ja, ja, just det. för helvete åkultid i elden är du okej han är så kort så du eh, skulle nog kunna ducka <hör> ja ja ganska duktig på att ducka jag ja, den enda som är orolig för att eh, det som håller oss ute kan hålla någonting annat inne Nej, nej. det har jag aldrig varit med om. <skratt> Löpus blinka oförstående. Kan jag köra nej. geologi här nere på det Ja, det kan du. Ja, det var jag drar alltid 20 år i det så. Det här är sten. Nej, ja. <skratt> <skratt> <skratt> ja, jag, jag misslyckas. Jag fattar inte. Ja, men du har 20 i det. Ja, jag har 20 du, det. jag 20 i det? Tar jag har alltid 20 år i geologi? Nej, det har de alltid 20. Det är... Det är Ja, det kan du antingen nu. Du, du... sten mm. stor alltså, sten. Det, är... det här är ett ras, men du, du känner lite på stenarna och du är sådär, ja, kanske... Det är nog, det är nog ganska så genfallet. men... Nej, Du skulle nog kunna flytta på ett par av stenarna längst upp. Är Nej. Om du hade någonting att vända med. Jag tar fram min kofot. Men under tiden de bänder där så undersöker kyrkvården kyrkvårdarna ute. Mm. Ja, jag tar fram min kofot och försöker bända loss lite sten. Ja. Han är lite i vägen den där korta saken. Ja, ja, ja. Du är äh... säker på att han inte är barn till de där två stora? Nej, ja. ja, jag har upptäckt ett visst sammanhang med skägg och ålder. Ja. Ja. Skökeslager om du ska bända styrkeslag. Och då är det då ska slå jag slå Underligt. samhälleläger där med helt enkelt. Ja, så var som möjligt. Så lågt som möjligt. En riddare följer med dig ut ur kökgården och kollar vad du gör. Heidi, mm. jag kan inte lita på det riktigt. Nej, jag finner när helt tänker på kökorden och kollar gravstevar och konstaterierna och mm. som håller. Du lyckas, ja. Du kan bända loss de där två stenarna. Juri. Ja. <laughs> Ser jag något? <laughs> Medi notera. Mm, jag lyckades för övrigt om jag finn om jag finner om det är någonting att finna. Mm. Du ser att eh, här finns någonting av intresse. På kyrkulan. Nej. Mm. om ja. man tar uh, Kan jag prova och bända lite till? Ja, nej, nu är det en liten är det gång, kört. liten gång in. Som du tror skulle kunna någon liten individ skulle kunna ta sig in. Ja, men det är, ni är ju ganska. Ni är ganska snäta. Ni <skratt> borde väl kunna. Kom med. en hand. Låt oss titta upp på dvärgen och säga ja. <skratt> jag tyckte jag såg att det glimmade där inne. Ja. Ah, oh. <skratt> Gå in, och, ja. in Gå in och kolla, och Tonen lär mig att man ja. funderade på att honom. <laughs> precis, jag låg och stick in huvudet och så står dvärgen bak så här gnugga händerna och slickar som läpparna och tittar på hans huvud. <laughs> <hos. laughs> ja. <laughs> jag jag sticker jag stick in huvudet. <laughs> Hallå. Hallå. <laughs> jag har provat jag försöker putta in... Har du Lurkus som <laughs> ja. stoppar din huvud? Ja. Ja. Jag försöker putta in honom och se om han ja. kan komma in i. Kvack, kvack, kvack, kvack, jag på styrka om de, eller? det? Ja. ja, kan vi. Kan vi väl se? Med... <laughs> eller vad ska, jag, vad ska jag göra? Jo, men slå slår styrka. <laughs> om du vill göra motstånd så får du också slå styrka, lupus, Eller om du är frikid. Nej. Nej. Jag, jag hinner nog inte, jag blir så överraskad. Och så kom så plötsligt. Ja, precis. Oh. Ja, han kruffar in dig. Och du upptäcker du att det här raset är ju tar ju ja, du rullar ner på andra sidan raset. Ja. Och det är nog. Inse att... Ah, äh, <clears throat> har ni en fackla? Nej, har du ju en egen lampa. Jo, det hade jag ju. Jag fick ju en lampa. Ja, tänk på eh. det? Säger Heidi när hon precis kom tillbaks. Jag eh, tar fram mitt eh, eldon som jag inser att jag inte har. Och, ah, eh, säger, håll ut, eh, ut den då. Det har jag. Jag slår dig på din lunta. Ja. Sen går jag tillbaks igen. Ehm... <här> <här> <här> <här> <här> Få ridarna riddarna står också här och tittar nyfiket på vad fan jag håller på med. Ja, vad fan håller ni på med? <skratt> oh, oh, oh. Kolla vad ni gör. Eh, har du ljus där nere eller uppe? Ja, nu har jag väl det. Ja. Jag fick ju, kunde ju tända min lampa här. Mm. Som jag fick ut och är en eh, Kukstig. Ja, precis. Eh, det är en eh, korridor. Eh, det är eh, en... Ja, det första du noterar jag att det ligger eh, tre skelett på golvet. Ser du något annat? Ja, här ligger ett skelett. Jag sparkar på en av skallarna. Får kolla om den jävlen tänker resa så jag anfalla mig. Skeleton, skelett, eller nu? Ja, precis. Kan jag veta det? Ja, det, det ser ut som. Eller humanoid i alla fall. Större än dig. Du. Ja, det, det är skelett från Oägginga här nere. Mm. De var antagligen fångade av ofraset och kunde inte ta, ta sig ut där sen Några svaga stackar eh, I kodorn ser du det finns en eh, dörr till höger och en till vänster Ser du några dörrar där inne? Ja Ja Bara låter sig fångade på fortet där. Ja yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Fan, skynda, utman. skynda se det vad du de behöver göra mm. rått med när mannen kom fram alltså, tycker det tycker jag är lite synd för den där jag för jag att gå och, och hålla i nycklar <går> spring omkring och vi måste Men måste räkna också ja det får jag Men. göra Men, om inte vi, kan, kan inte vi inte visa tag båda två i den här jävla stenen och ta bort den också så vi kan gå ner allihop och bli, mm. vi kan väl samarbeta för att försöka få upp en stor öppning i alla fall Mm. Mm. Onkel, vilken, vilken dör? Vänster Ja Vi hör ett tumult Va? Vi, vi tar den vänstra dörren Vi mot det här Ja. Hör ett tumult Jag hör ett tumult och Den här vakten Där ridaren faller ihop Vad gör du? Vad och sen rusar han mot den vakten Jag försöker stoppa dem. Ja, det är mm, initiativ. Oh, vi är på rätt sida av raset. Uh, ja, hurra! Okay. Nu ska vi börja om den här turnen? Hurra! För en novis, vad är det som händer nu? Eller vad? Strid. Nu ska vi strida och då ska man det, det, avgöra det vem som är ja. först. Och um, vi börjar med Slå en D-10 och lägg till i smidighet. Ska jag slå en D-10 och ja. lägga till min Ja, det blir rätt svar då. En D10 och sen lägger jag till min smidighet, sa du? Ja. Och sen så eftersom jag är krigare så har jag alltid plus 5 på initiativslag. Ja, Okej, okay. det blir ytterligare 5 på det. Ja. Och Humphrey fick... 22. Uh, 22, ja. Heidi... 20. Och jag fick 20 ansvar, ja. 27. Och eh, är nere i, i skiten så han kan inte. Mort Mortimer Mår, 16. Ja, jag är också, jag har ju också kläppt över in. Ja just det, du också är skiten. Är båda ankarna inne? Ja. Mm. Okej. Okay. Men nu när jag, när det är strid, då kan jag in. Om jag går nu så Le använder jag en spelrunda va? Nej, du kan gå... Eh, du kan gå fyra rutor i alla fall och slå. Räknas det om man går diagonalt med eller är det bara upp, ner, höger, vänster? Så noga är jag inte. Ja, äh, diagonalt funkar också. Tänk mm. på dock att det är eh, vit i vägen här och här. Litar vi? Alltså... Li lita ni andra på ulv. <laughs> Nej. Ja... Det enda ni har märkt är att den här riddaren <skratt> den här riddaren oj. den här riddaren faller ihop och sen så tar Ulv två snabba steg hitåt då mot den och det är Guri först att agera Ja yeah. Jag har haft dåliga vibbar av Ulv medan då Humphrey har ju sagt att de här riddarna verkar vara till mig i alla fall, så att jag litar ju mer på riddarna än på Ulv. Kan jag gå hit? Eller är det att jag måste jag gå runt alla? Eller hur funkar då? Är du stod där? Jag står där, ja. En, två, tre, fyra, fem. Du kan ju gå dit, men sen kan du inte göra så mycket mer. Nej. Du står på honom i så fall, men han ligger nu. Du kan, du kan gå dit där du är också. Det, det är ju. Men jag kan gå hit och göra grejer med Nej. Nej Nej, men då går jag hit mm. Ja Då är det Ulv eh, Ni ser att han har dragit eh, En eh, stridsyxa Och ett eh, svärd Vad sa han? Han hugger mot den här ridaren Och träffar och gör Ingen skad jag visste att de här riddarna inte var att lita på. Ja, för riddaren. Förvånat. Eh, han lite Det är alltså riddaren. Riddarna. Eh, han är lite tagen på sängen, den här riddaren. Så här, Vad fan? Vad gör du? Eh, och slår en träff som inte verkar göra någon skada. lite Motherfuckers. För en jollaföljare måste nästan vara... <skratt> Den här riddaren går en, två, tre, fyra, fem, ställer sig. Där. Han här har inte fattat vad som händer. Han bara, äh, vad är det för liv här borta? Har du sett här, Onkel Motimer? Tänder, va? De har tänder <skratt> alla väggar. Så praktiskt. Det är handfree. <skratt> Mått någonstans här. Och det här är typ bänkar bänkar ja, Vad är det? Ja, det är det Det här verkar vara gamla kapellet i våren. du går inte att bara hoppa upp på bänkarna eh, De är Nej. ja Okej, okay, så de stödjer inte Nej Du skulle kunna gå runt Typ dit, men då hinner du inte göra någonting Den här runda mm. eh, Jag antar att det inte var möjligt att rulla under dem heller Eller förbi dem Nej, för då, du kan inte dela ruta med någon så att då kommer du ändå liksom att landa där kanske. Eller. Inte där då? Om du kan väl inte rulla och anfalla i samma runda. Vi vill samma slutresultat ändå. Nej, jag får helt jag jag enkelt, enkelt uh, röra mig. 5, 6, 7. Ja, Heidi. Jag skjuter med pillbågen du går dit och skjuter ja. om jag ser om jag träffar ja, haha -ha! jag inte skriva upp en Nej. Gå In och lyckas vad är vi då? då hade jag boge då blir det plus tre då för att jag hade redan innan eller plus ett mm. så och sen var det en D8 plus ett då var det bara Mm. Ja, du sätter en pil i Ja, ja. Mm. Eh, Sen är det Guri igen Regerar Ulf på det? Nej, han verkar inte bry sig Han ler fortfarande sitt obehålliga leende för evigt. <laughs> Vad gör du Guri? Ska du eh, En fråga, dra vapen Det gör ju att man kan dra vapen och anfalla på samma runda om man lyckas, antar jag. Ja, om du inte har dragit det innan. Du det på vägen fram. Ja, vi, ja. vi, vi är inte så noga med dra vapen. Nej, okay. Vi utgår från att du har gjort det på vägen. Ja. Jag försöker av, avväpna Ulf. Jaha. Ja, men vad fan är den jävla pacifist till? <laughs> Misslyckas. Då är det... Ulve. Han... Nej förlåt, det var han en gång till. Han har två vapen. Det andra vapnet kommer sist i rundan. Så det här är hans andra attack för rundan. Mot den här. Missar. Nu är det han igen. Och han hugger nu med sin yxa mot samma marinare. Jag börjar ana att han har äh, något emot de här riddarna. Träffar, men det gör ingen skada. Den äh, glider av brusningen. Jag har bara baken upp på mig. Det är, ähm, är ah jag oh, på. Det är jag på. Det är jag jag på. Det är Det jag Vi försöker ta oss framåt. Ja, ni parallellt. Klaffar är fan. Den är verkligen. Ja, det tar jag väl bara fem sekunder per stridsram, vad? Ja, så vi hinner inte så långt. Äh, Rida jag. Han hugger på ulv. Äh, Träffar verkar inte göra någon skada. Han hugger på ulv. Verkar äh, inte göra någon skada. Han här borta börjar fatta vad som händer och rusar hitåt och drar, eh, drar upp en båg. Vi löser det här skriket åt honom. Vi har mm. läget under kontroll. Uh, Humphrey. Uh, jag försöker brotta ner honom. Uh, lyckats vid det han inte parerar. Det är där alltså, han parerat. Alltså andra attack i så fall som han använder till parering. I så fall om han ens märker mig. Jag står bakom honom. Försöker han lyckas. Okej, okay, men då har ni ingen annan attack. det här, är du nog. Nej. Eh, Heidi. Ja. Vi tar och sätter en pil till. Nej. Nej. Guri. Eh, jag drömmer till med, med två liksom. Ja. Och då slår jag för att se om jag lyckas förstå. Och då är det bara en D20 på ja. två hans tjeckar. Liksom. Hur då, alltså? Ja. ja, det fick <laughs> jag fot. Eh, level 1 träff då va? Ja. 2d10 2 i skada. Så 10 då. 10. Den sjunker in. Eh, ulv. Aj! någon skadebonus. Nej, det har jag ju faktiskt. Ja, plus ett i skadebonus. Mm. Det är då, är det, en tio. Eh, eh, vad var det nu? En D, 2d10 plus 1 så 2d10 plus 2. 2d10 2D, plus 2, och sen plus ett i skadebonus. Alltså 11 då. var. Yes. Jag ah! kan ta lite till med det här. If it bleeds, we can kill it. Ja, och oh. Skatta Gudri! <laughs> Ulv igen! Fast den, just det han parerade, men det var för förra runden. Ja, runda, för han ja för att jag förra runden. Ja, han anfaller fallit den här vidan igen. Äh, Treffar, men lyckas inte få med den rustningen. Han är lättkasten, Ulv. Alltså. Det säger jag högt, men. Eh, Riddarna hugger. Eh, Ger ingen skada. Annars hugger. Den sjunker in. Det var en riktigt bra träff med svärdet. Och sätter sig i sidan. Och han här skjuter med sin båge. Det ska vara plus ett istället. Den går igenom. Humfru. Jag försöker hålla fast honom igen. Det lyckas. Söka parera detta. Då misslyckas. Då brottar jag ner den greven och håller fast honom. Yes. Det är nästa runda, det är va? Om man ska. Mm. Jo, ja. Humfru, bottan ner. Ulv. Ligger nu på golvet? Heidi. Ja. Kan du inte göra så mycket? Nej. Um, så jag, vad heter det nu? Um... Kan du chansskjuta? Nej. Jag kan ju hoppa över och, och, och göra en sån här uh, powerbomb. Liksom. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> på både Humphrey och, och på Ulf. Ja, det ska jag. <här> Helst inte. <här> bara ba, på dem, bara på dem. <här> Ser är ungefär det jag kan göra. Chans att skjuta. Jag vet inte, har man mycket minus på det nu eller? Eller borde jag ha? Jag tror du har c 5 på den. Mm. Snart får du bli fast honom ändå. Ja, har du jag. måste ju inte göra någonting. Då har jag ju 5 i att träffa honom. Jag bara, nej. Jaha. Det var ju roligt, säger jag det till Humphrey. Men eh, jag är beredd på fall han sliter sig att hoppa upp. Så jag står där med, med spännbog och tittar fram. Eh, Juri, vill jag göra något? Jag ryter åt Ulf att ge upp också. Jag eh, pröver att köra avväpna på honom igen. <skratt> <skratt> du är han slå, slå din en till. <skratt> ja, Just det, en gång till då. Se om det är fummel. Det är misslyckat. Ska du över igen så är det fummel. Ska jag slå någon till? Ja. Ja. Ska vi om det är fummel eller om det bara är misslyckat? Mm. Det var vi fummeltabellen. Spela boken. I Fummeltabell för... Ja... Obeväpnats... Avväpna. Han ja. e, av, avväpnar väl med sitt vapen så det är väl faktiskt ja. sitt närsidsvapen. Slå en T20 till. Ska vi se vad det hamnar för fummeltabellen. Uh. Eh. På grund av svettiga händer tappar du grepp om ditt vapen som får iväg en T3-rutor i 12. Nej slår jag åt detta, jag slår eh, tre. Eh, så den börjar en, två. Där får den iväg. Och den jag iväg tre rutor. Eller, ja, min. Det, det skramlar till här borta, helt enkelt. En ruta, okej. Ditt vapen ligger nu här. På det här brötet här. Ulv. Det var ju också ett sätt Ja, det är bara att se att han slänger iväg sin yxa. Det är utbunden anledning. Han ska försöka borta sig loss. Då måste han övervinna eh, mitt FV-strydskonst med sin egen halverade smidighet. Hans egen halverade smidighet. Vad har du fv 17. Vi ser vad det är i den tabellen. Det är motståndstabell. Ehm... Det är kanske är för Magiva motståndstabellen gäller alla motståndslag Den är på 17 Och Då ska han slå Så mycket Det var ganska högt Eller om man sträcknar från del Ja just det Två eller lägre Nej Han kommer till oss. Det <skratt> <skratt> han. Jag ska ta med. Jag försök inte. <skratt> den här vakten Jag tänker försöka avväpna, tänker han nog faktiskt. <skratt> <skratt> <skratt> Träffar Väldigt hans vapen. Ehm <skratt> Han kan väl lyfta sig parerad. Nej, det kan han inte. Han är fastholden hans yxa får iväg. Och han den andra försöker göra samma sak med hans svärd. Eh, och misslyckas. Men nu har han bara svärd kvar. I'm free! Fortsätt hålla fast antar jag. Ja, jag fortsätter hålla fast och ryt åt honom att eh, ge sig. Yes. Heidi står och på. Skjut honom! Skjut honom Cold chut. Du träffa alla andra. Det är det mesta med att. Eller du träffar inte oss. <skratt> Skjut honom inte de samma. <skratt> Får jag plats överhuvudtaget om jag ska göra något? Nej. Du kan bara göra det. Så det, det är bara att hoppa över och bara lägga sig i stor hög. Ja, det är vad du ska känna till med motstånd Ja, precis. Det är under det jag, kan, jag, jag, jag, jag tittar mest på dem. Löst det. Ja. Lös det själv, Karls och, och Guri står där med svettiga händer. Och, och Ulv försöker igen. Uh, och du känner att han tar i som satan får komma loss. Men lyckas inte. Och sen så slappnar han av. Ger du upp din uh, odåga. Och han blir tyst. Vansinniga kacklet upphör. Han är helt lelös faktiskt, känner du nu. Jag känner ju jobbat putte eller hur? Hallå? Hallå? <laughs> <laughs> Inget svar. Eh, kan någon andra... undersöka om han, om han fortfarande lever? Ta bort hans andra vapen. Eh, han har släppt det. Han är har... livlös. Så ridare, kan du uh, undersöka om han fortfarande är vid liv? Eller vad som har hänt? Ja, men jag jag, jag är... men Jag är ingen helare. Jag är bara en ridare. Ja, men ja, det kan man undersöka om man lever med sinne, om man andas ja, ja. ja, han sparkar lite på honom med foten. Hallå, ja? <laughs> jag, jag sparkar till en gång med jag såg riddaren. Ja. Uh, ha, nej. Han verkar ju vara... Uh, hmm. Sparkar lite till på honom. Och för fuck's sake, så är den här riddaren och går runt och uh, känner på hans uh, puls och så vidare och kollar om han andas. Så, uh, ja, men den här... Uh, personen, vetvillingen andas vi uh, binder honom mot den här stolpen så jag antar att de hade ett till hand eller något ja, det hade de han är nu uh, bara symbol för det då ja, en flagga, han är fastbunden jag försöker så en läkekonst eller jag försöker med en läkekonst, att se vad som kan hända med honom om det är okej okay. ja. jag plockar upp min yxa igen uh, ska vi se Nej, jag petar lite på honom, men det verkar inte komma fram till något. Han lider av platt fot. Meanwhile. In the duck cave. Ja, han kommer ner. Han kommer och hittar två kvällstaden. Ja, ingen vinen. Jag kan spela duck game. Dörren ser ut att en gång Har varit ganska robust. Det är en trädörr. Den är nu rätt så mörken Och när du försöker att öppna den dörren, den högra, så är det så att handtaget låsnar Går igenom det mörkna trädet. Ja, den var visst öppen. Ja, väldigt öppen. Putta bort alltså dörren här. Mm. Försiktigt. Jag kan inte göra annat än försiktigt med den här styrkan. Nej. Jag utmattar vad jag gör. Ja. Lupus knuffar undan sin onkel och gå först in i rummet med lyktan. Ni hör bortanför raset så är det någon, någon, någon som typ studsar fram och tillbaka upphetsat och förväntansfullt. <laughs> eh, titta in i rummet. Eh, det, är, eh, något, det är svårt att säga. Det är massor massa ruttna det kan ha varit hyllor möjligtvis. Eh, kanske har varit ett skrivbord också här inne. Ett rektangulärt rum, cirka 3 gånger 5 meter. Ni observerar också genast en stor eh, klinga. En mm. rostig sak som ligger på golvet. Eh, Fästigt eh, rep som har gått av. Vad kan det här vara för någonting? Kan det vara att det, ja. det Nej, tror jag inte. Det, de har nog bara haft uh, lite... Uh, äventyrliga utforskningar av sin sexuella läggning här inne. <laughs> <laughs> ja. Jag ryser jag tänker på dessa oäggingar och deras konstiga riter. Ja. Det är bäst att inte tänka så långt så här. Eh, känner jag... Hur, hur länge känner jag den här auran, <laughs> tänkte jag säga? Liksom? Kan eh. jag lokalisera ungefär? Eller behövs det nytt slag? Eh... Med ditt eh, nyvarande slag så känner du bara att... Ja, nah, här inne. Jag försöker... Det är alltså det mest här. det här. Försöker det... lokalisera lite närmare. Mm. Eh, ett, ett av de bortre hörnen... Där ni tror att det kan ha varit ett skrivbord... Känns det. Där, där borta, Boson. Eh, där tror jag att det är. Vem är det som hoar här hela tiden? Jag tror det är den där eh, den där lite kortare oäggingen. Han med det här bar barnet. Ja just. det. Eh, mm. Jo han. Ja. ja. Kunde jag tänka mig. Nej var om det Nu två ska vi här. Ja. Det Där borta i hörnet här, eh, Boson. Eh, tror jag att vi kan hitta någonting som är intressant. Åh. man. Jag närmare idé hörnet då. Mm. Det är mörket och dråtigt och massa skit, men när du kikar i den här som Nord har varit, någon form av skrivbord eller någon arbetsbänk eller någonting, så under en stor mörken skiva så ser du en en kista. Ja, se här, onkel. Där, ja. Det måste vara här. Från. Är den här lika... Uh, uh, Dålig är... form som mm. resten av möblemanget här Nej, det här verkar vara någon metallkista faktiskt. Aj, fan. Äh, går den att öppna? Ska jag Jag vet inte. Jag ska prova. Är det uppenbart <laughs> lås på den eller? Ja, det är det. Aj, Det är Nej, fan. rostigt och jävligt men... Jaja, ja. typ. men, men oh. jag borde kunna dänga till den... <laughs> jag borde kunna dänga till den med min eh, hammare. Ja, det kan ju försöka. Ett välriktat slag. Oh, det var nästan en etta. Ja. Oh. Jo, det blir ju ett, ett tydligt märke där. Det, det är nog eh. möjligt att banka upp den här. V vänta, vänta lite så ska jag se om jag, om jag kan göra någonting kär brosson här. <hör> okej, oh, okej. Okay, okay. Så. Uh. Nu ska den vara öppen mm. Alohomora Ja, precis Alohomera, Alohomera. Var så alltså god och försök Ja, ah, nu öppnar vi Ja, jag, öpp jag öppnar den Utan att tänka det minsta på att det kan vara fällor och skit Ja Nu ehm. skulle de ha haft lack <skratt> <skratt> <skratt> Ja, det har du ju Det är ju psyke psykisklag. <laughs> du uh, upptäcker fara, kan du slå. Jag också, eller? Nej. Okay, förr, Jävlar. Nej. Nej. Uh, du skär dig på en rostiga gamla uh, lad som sitter under locket. Nej. Nice. De är ju dock uh, inte så sylvassa som de en gång var. Då har de kanske kunnat kapa fingrar på folk, men du skär dig. Ja, nu kommer jag bara du dö i stelkamp. Så att... Eh... Du får tre kåpiskar. Helvete. Ja. Det tre veckor till. Ja, tre, veck tre veckors vila. <laughs> Men du öppnar kistan. Ja. Ser saker där i... Du jag ser, ser saker, Onkel. <laughs> Jaha! <laughs> Jag These beautiful things, eller jag. Ta tag här nu gud vad fan är de här stenarna som får vi detta? <laughs> nu är han igrig. Förbanna det egentligen. Kan <laughs> lägga en explosion på de här stenhögen. <laughs> jag kan du göra ut och göra det under tiden. <laughs> uh, ja, med med gemensamma krafter och bändande så skulle jag kanske kunna få loss någon större sten också. Det du ser i kistan i alla fall är det som ligger överst är någon form av tyg. Du tror att det är kläder. Okay. Det är, ja, du lyfter det, det är malätet och ruttet och fullt av hål. Så jag åt sidan. Ja, kan ha varit fint i gång i tiden. Väldigt, har kunnat vara väldigt tråkig. Du ser resten efter fina färger och så. Under det ligger ett annat tygstycke. Med andra ord, oh, det det vitt för ägge vita. Ja. Det här, när du tar ut den så ser du att det här är ju någon form av flagga. En tigflagga, tygflagga som också är maläten och ruttet. När du fått bort de här tygrejerna så ser du att men här nere fanns kanske grejer. Du ser en som eh, en Holy grain! Den ser ut att vara gjord av guld. Aha! Ja. Ja. <laughs> är, det är det från den här värdaren? <laughs> <laughs> är det från den som jag, jag känner magi eller? Det är du är du där? Får du gå fram och börja få lägga en till i så fall. Men det ska titta lite noga på den här bägaren och göra en ja. värdering utav den? Inte alls. Nej. Men det Nej, men, Den kan alltså Den här ser inte väldigt skitmycket säger jag. Får ställa det. Hur långt räcker vi håller du på den Mattias? Eh, det är lite beroende på vad jag gör med den eh, Jag kan Använda den för att eh, Antingen bara känna av Magin eller mm. I närheten eller Mot ett föremål ja, mm. Och, och ta reda på vad det är eh, Jag kan bara känna om den är Magisk eller inte mm. Men du har lagt eh. den innan va Du har lagt den för området eller Ja Mm. Var det därför vi hittade den här. Mm. Då har du känt på mig med. Ja, jag kände den bakifrån där. Så. Mm. Ja, man bara det för förtydliga. Mm. Men det har jag ingen aning om att du har gjort. Nej. Men vi bänder äh, sten i alla fall. Den här bägaren är vad du känner inte magisk. Nej. Äh, du hittade där också, eller I kistan finns också ett skrid. Ett metallskrid. Som inte är låst. Jag öppnade försiktigt. Mm, där finns det juveler. <skratt> ja, ja, ägget var då. Ja. Det är perfekt det här till prisad nästa. Men ja. nästa mission. Ja, prisad. Var bodrankan. Ja Vi ser också några böcker Tjocka böcker lite ointressant Det kanske intresserar dig Onkel Ja absolut Vad står det på dem Det är tyvärr oläsligt De här böckerna är förstörda av tjockt Det är tråkiga böcker bara. Berättelser om förra Förhavande De lämnar vi här eh. Ja och sen ser ni en svart eh, dödskalle. Ick! Ohoho. Då eh, försöker jag väl med den också. Den, misstänker jag misstänker att den är den som då utlöser de här spider senses. Eh, den känner du magi ifrån. Eh... Mm. Och det är det ni hittar i kistan. Ja, men... Ja, den är ju klart magisk, den här, den här dödskallen. Den ser väldigt sympatisk ut, den här. Vi kan Vi kan använda den här till missionen. Jag vet inte om, om det finns något sätt där man liksom kan ta reda på vad, vad det är. Eh, antingen... Eh, jag tänkte gå till magiker, men du är magiker. Eh, det krävs studier av den. Häster. Ja. Kanske bibliotek Eller någonting. Ja, men då, då tar vi bara liksom och, och, och tar den med oss, köra brosan här, så, så får vi studera den närmare nere i åh, oh, nu glömde jag vad huvudstaden heter igen här. Ja. Draken Ja, Vakens huvudstad. Jag är också glömt det här Den heter Elendesdagen, är det inte? Det är det Krusus? Det är dubbelkvack. Va? Vad pratar vi om? Nej, jag har den. Det här här vi om det är ju dubbelkvack. Ja, vi, vi får ju ta, ta tillbaka den här dödskallen till dubbelkvack och eh, biblioteket där för närmare studier. Ja, den kanske kan nyttjas på kvackersfane. Ja, absolut. Får se vad det är som ligger bakom det hela här. Um, det fanns ingen mer utgång härifrån eller? Nej. Inte från det här rummet. Vem tog dödskallen? Det gjorde onkel. Det gjorde onkel. Mortimer. Jag känner att den är väldigt kall. Hoho. Trevligt, det var så varmt här. Alldeles utmattad. Mm. Eh, ja, men det, det finns ingen utgång på det här rummet i alla fall. Bend, bend, bend. Ja, men då tar vi, eh, tar vi väl och går till den högra dörren nu helt enkelt, tycker jag. Kär så? Ja, just det, den högra, ja. Ja, jag. Det är lyckades där lyckades till slut uh, även om Gurley hade tagit en pissepaus uh, Heidi och Gurley med gemensamma krafter och mycket bändande lyfte bort en ganska stor sten från det här raset Fråga, är den här uh, riddaren uh, död eller? Han är död ja Jätteröd Ja oh well. och, uh, De har även hittat uh, en riddare här borta uh, död han, det var han som höll vakt här borta den, så ni, ni kan krypa in Heidi och Guri Jag kryper in ivrigt <laughs> Jag kommer väl efter då Och dra, dra med två ansiktsar <laughs> Hej svens familj Vad roligt att ni kommer Varför springer du inte? <laughs> ni, ni lever Ja <laughs> Ja, så är säger jag och eh, räcker fram att visa upp en liten kista med juveler. Oh, till mig? Ja, till oss. Oh, oh, oh, oh, oh. <hålland> Lugna <med> ner oss. Det är lugnt. Fortsätt med koden ner, vad ni kollat för någonstans. Där inne, säger jag och pekar med tummen bakåt. Har du sökt igenom rummet? Ja, utförligt. Uh. Ho -ho. Okay. <laughs> ja, ho-ho! Nu ho hoar vi vidare mot den här vänstra dörren säger vi går gå mot den ja. nya, eller hur det nu var. Ja, ja den ja, andra det. dörren. Ja. Den är likaledes mörken, men eh, som den andra. Vi Jag har försökt att sparka ut ja. den. Ja, då, Jag vill känna då. lite eh, hängningar där på först. Spenet genom <laughs> dörren. Du känner ingenting därifrån. Eh, Dvärgen kör sin fot genom dörren Och sitter fast Hoppla. Sympatiskt Då öppnar jag dörren med dvärgen <laughs> ja. ja Hoppar på ett ben och Viker undan när Heidi öppnar dörren virigt Det som är kvar av den Det här Är Fullt av ja, Vas och tegelskävor Och Ja Sitter jag fortfarande fast i dörren, undrar ja. Ja. jag? Ja. Jag försöker ta mig loss från dörren. Ja, smidighet. Det är ju bra att du lyckas. Inte ja. alls. Du, du drar ut foten och faller. Omkull. Ja, ja. Här är vi för mitt, det var spännande. Jag försöker vi söka igenom här rummet. Du gissar att det här är någon form av vinkällare kanske. Många av baserna är krossade. Men jag söker igenom rummet helt enkelt. Ja. Ta väl? Ja dolda! Du märker ett snabbt att det här vinet som finns kvar i vissa är ju inte så bra längre. Det är med vinäger. Så du det häller ut varit, det. Du har inte varit riktigt tätt. Ja. Och i en av de här vaserna du häller ut så tillade det faktiskt ut en, en ring. Vinäger. Den hinner inte stutsa ens. <laughs> Jag antar att du håller handen i vinägen när den rinner ut. Ja. Den är, ja, om du skulle gissa att det är någon guldring. Okej. Okay. Passar eh, det? Vad Är du för storlek nu igen? jag är rätt så stor. Eh, 15. Eh, fysik var 17. Ja, ah, den är nog lite tajt till dig. Va? Ah, På ner ja. fingret. Aj, aj, aj. Får, jag, får man får man prova annorlunda Okej jag sätter den in i näsan vadåser <laughs> lite lite lite att skriva jag, jag kan jag kan prova jag kan prova att Kan vi poppa Kära Boson är det här någon panikritual håller på med Jag vet inte jag jag jag tycker <laughs> <Nej, laughs> det, det, det är det det är det det är det Åh herregud, nu lika vad vi går härifrån Jag blir så jag blir silly med hon jag, jag behöver er. <laughs> Som vittnen. L Lopus äh, äh, blir väldigt orolig. Äh, börjar kallsvettas och backar ut ur rummet. Han, ja, det räcker med en. Då. Va? <laughs> ja, jag vet ju inte vad det är för någonting. Men det är bara en guldring helt enkelt. Ja, men får jag posa henne? Oh, vad? Ja, det kan du få göra om du vill. Passar den på mig då? Får jag på den på fingret? Det är en kukring karisma plus två. Oj, det skulle behövas. <skratt> <skratt> det är bara se kvar den? Ja, ja, ja. Får jag på mig Vad Får du på... den på? Ja, på, på fingret. <skratt> Okej, okay, ja. Um... För jag greppar gärna efter halvstrån. Uh, du har så mycket. Ja, ah, den är. Ja, om du olja in den då kanske du kan få den på lillfingret. Jag gnider den lite i vinägrepölen på golvet och gör ett nytt försök. Ja, den... det gör ont, men ja. Du pressar in den. Jag påvår att ta av den med. Det kan jag fixa annars med oss. Ta fram det verkar svårt. Ja, ja, ja. Jag får, väl, jag får väl behålla den så länge det är, det är inte mycket att göra, det är inte mycket att göra. Vilken tur, då har ju din bil och skatten nog. <skratt> ja. Den är ju din, ja, fast du får tillbaka den sen. Jag ska bara... Du, jag kan ta tillbaka den nu. <skratt> Men när jag är giften. Så... <skratt> <skratt> Skulle jag gifta mig med en kaslok? Ja, och en väldigt liten sådan. Könade du precis mig? Eh, ja, jag körnade dig. Det är dåligt. Är du säker på att det är en man? Nej, nej inte helt hundra. Jag har min modisögon, så det är man inte riktigt vet. Nej, så kan ja. nej, jag då. Jag... Gå ut i kardoron och följ den åt, andra, åt det hållet igen. Med Otto. Ja, ni har noterat att den är stått hemma dividerat med ingen att ankarna har försvunnit. Ja, jag går efter dem. Nej, jag har inte märkt än. Jag tar fram min lykta då för att jag ska se något överhuvudtaget. Vi har ju bara lo, low-ishen. Dvärgen ser ju ändå. Jag går efter. Ante borgen antar jag. Halvåk, jag har bara i vision. Jag har inte night precis, som skriva. du har. Du har ju, vad heter det? Du, du ser ju ändå. Oh. Du ser ju bäcksvart. Jag ser ju bara i... Med, med, med, med, om du har du en litet lyse så ser jag jättebra. Jaha. Äh, ja. Efter liten korridoren delar sig till höger och vänster. Ja, då tittar jag efter vad, till, vad det lyser. Ja. ser svagt. Vänta, jag ska se bara. Ett svagt ljus åt höger. Ja, men då går ut i det hållet. Där, där nere är de. Där ljus lyser det åt. Vi kan ju hoppas på att de är det. Det är dumt att splitta upp oss för mycket. Eh, hoppas, ja, precis. Det var inte så mottig, men ni har kommit in i ett rum. Eh, ja, vi klampar på. Ja, ni klampar på. Det var om, om, halv, någon minut före. Ja. Eh, det är också någon form av frod. frod. Äh, här har också hängt hyllor på väggen som har mörknat och rasat ihop. Äh, massa rostiga vapen ligger på golvet. Vad är det? Jag går fram och kollar på vapnena. Du är inte där än. Nej, nej, nej. nej men ja. eh, snoka lite. Ja, vi finner eh, alla dolda ting. FTT... Och dit är. Så, så har vi det, ja. Nej, typ Treasure Hunters. Uh, Australien eller något. It's mine! Det är min jag ute där inne först. Mm. Uh, nej. Nej. Det är bara skit här. Bara skit. Då kommer... Vi kommer ju ut och möter de andra i koron. Vi lämnade skatterna kvar där inne till er för vi åkar inte bära mer. Vi kan väl ta dem, de ligger under båtet. Köper jag det de säger? Ja, då går bra han är på att bluffa, Mårtingen. Ja, han är fantastiskt för detta. <gård> <gård> <gård> Nej, det är en uppenbar bluff. Han jag ljuger dig rätt också. upp jäla men det är bara ljuger det är jag alltid sagt det är bara ljuga så här, och vända om och gå tillbaka jag tror men eh var jag nä men men ryggen om och går så här. Det var vapen där inne men de hittar inget hittar inget när de var inne och sökte Nej, det, var det säkert att slipa upp dem <laughs> det är klart, man kan ju smälta ner dem Därför? Absolut ja. Nej men det menar jag, det kanske finns något vapen Som fortfarande är dit Ja, Ja, okay. det beror ju på vilka preferenser Och standarder man har Men det mesta passar säkert dig där inne Varsågod, ta för sig Vi kan ju titta in lite snabbt Ja, nu gör jag det och lyser in Du ser massa Bråte och Rostiga vapen på golvet Både svärd och yxrester och något som förmodligen är alltså, pilspetsar och sånt, ser du. Okej, ja, det, det mesta trät är bortrutt något man andra ja. Det är klart, ja. pilspetsar kan ju vara. Och de är i hyggligt skick ändå. kan ju vara något för det. Kan man ju göra. ja. Ja, det kan man ju göra. Men jag tittar väl till det i alla fall där inne. Ja, kika runt, men det är mest skit. Det finns några pilspetsar som inte är så rostiga, men... Ja, nej, men det... De det, andra... var, det, var inget, det var inget bra smide på dem, nog. Nej, de andra vapnen har så stora strukturella fel nu, så att det är ingen mening att svinga dem riktigt. Nej, nej. Men då går jag efter. Jag har gjort en koll i alla fall. Jag har använt min, min smid, Vad heter det? Min... Eh, mitt smideskunnande också, kanske, var jag det. Ja, men det var... Eh... Om du, om du gör det, lycka till. Bra. Då går jag väl efter. Jo. Ja. Följ efter de här blankerna. <laughs> ja. Jag tror vi får följa efter dvärgen just nu. Ta honom. Jag drar ihop Okej, okay. men ja, och vilket Man. håller vi på väg nu? Ja, så vi vet var vi är på ungefär här nere. hållet, visst. Ja, jag... Går, ja, så ja. Det, den här, här kardåren tar slut i ett rum. Ja, men det är okay. en nykostning i alla fall. Men det är äh, Jaha. Jaha. Jag vet inte riktigt hur det ser ut där nere. Jag bara... Ja. Men då följer jag efter ankarna i alla fall, för det är de jag ser. Mm. Jag vet inte vad var dvärgen tog vägen Han har ju inte sett han Har jag kommit fram till y-kostningen än? Ja, det är inte bara T-kostningen var det ju Ja, det T ja, ja, Men jag går ju bara åt det hållet vi inte tog nyss Och fortsätter sjunga med, med fel text Bara gissa, rebasa text Till denna taxeringsvisa. Det är så Guld, guld, guld, guld, guld. Ja, Ungefär <laughs> ibland så bryter jag in med lite silver med. lite rebellisk så ja man är inte kajassen så hittar man någonting när man ja, alltså, ni går i korridoren och ser att i den här i, i änden där så är det en annan dörr kommer till jag känner på den och ser ifall den går öppna utan en spark jag tar ett steg bakåt Uh, jag klättar ja. i taket bred på allt. Ja. Mm. Och jag är snart i t-korsningen. Den här uh, dörren har uh, metallbeslag och är lite bättre skick. Man håller lite bättre. Ah. Jag försöker bända upp dörren med min kofot. Ja, det kan jag ju försöka. Heidi hör bara... Du har, har, har du försökt handtaget? <laughs> ja, ja. <laughs> Inte för att jag är sån, men... Du ska ja, jag, se på handtaget sen? Ja, men det, det är ändå en ganska bra idé. Jag, jag provar handtaget. Så jag. Ja. Nej, jag lägger undan, tar fram kohoten, riktar in och sen när han har sagt så bara. Men vet ni vad? Jag provar att känner på den först. Jag. <laughs> <laughs> och känner på, eh, känner jag på den. Eh, den går trygt men upp. Ja. upp och går fram och sätta axeln till och hjälper till att knuffa upp den. En av tankarna Är i vägen Tycker du ja. Jag kan jag, jag, jag, tror det, jag tror det går bättre om jag gör det här själv säger jag. Ja det tror jag också Säger jag och backar och så ruggbetacklar tean lite sådär, du vet. dörren, alltså. Lå på att sitta som ett frimärke i väggen, va? <skratt> sitter mellan dörren och... <skratt> <skratt> jag kommer mellan <skratt> dörren. Ni ser liksom bara så här litet moln av fjädrar. Eh, <skratt> <skratt> uh, ja. Sära vad håller du på med? <skratt> jag kommer i kläpp. Jag kommer i kläpp. blir blöt. Ja, <skratt> ja. <skratt> uh. Dörren går motvilligt upp. Suckar åt er. Eh, om dörrar kunde. Oh, inte sådana här jävla äventyrar. Och där inne i ett rum. Fantastiskt nog. Eh, också sådär. En, ja, kan vara fyra gånger sex meter kanske. Mm. Lite större. En stor jävla. Eh, nej. Nej, en liten. Mm. Eh, när ni skjuter upp dörren så hör ni det rasslar och eh, klickar. Ho, ho, säger jag. Och eh, det, det... Det klingar lite in i rummet. Jag, ling, ling, ling, ling, jag måste ett, ju se vad det är som låter, eller? Som metall som eh, tilla i golvet. Klinglingling, klinglingling, här kommer du, jag Ja, du man kan man... inte riktigt se vad det är som lät. Nej. Hör vi andra det här, eller? Ja, ni hör att det eh, är som liksom, en ja, lopp som är nära dörren, fast uppglämd. Du hör ju att det är någonting som eh, klickar och, är så. och sen hör du lite klirr, klirr, klirr. Ja. Lupa se. Är det något som hörs det där? Ja, ja, ja, ja. ja. <skratt> Jag tror att det, det en av där stora varelsen som som löparsar bakom oss som rötar omkring. Bara låter. Aha. Jag går in i rummet. Mm. Ehm. Det här rummet är inte så mycket fullt av bråte. Det som du ser onödigt är att det är ju ett skelett som ligger här eh, ovanför en, en kista. Jag krafsar bort skelettet. Och på, det verkar som att skelett, eh, skelettet försvinner. Du ser också... Eller gör du inte alls på eh, Kistan eh, är av trä och stor. Oh. Jag gnider händerna mot varandra och flickar mig runt munnen. <skratt> mm. Ja, sen provar jag att öppna. Äh, den... <skratt> sen nu jag kommer fram till den i alla fall och står bakom Mattias. Du ser en dvärg som står framför en kista och gnuggar händerna. Jag håller illmara ill ögon på honom. Äh, och du öppnar kistan och där i finns det... säkert Ja. Nej. Nej. Jag, jag får jag kan väl inte bara vara det detta sitt. Ja det vet man aldrig. Jag har hemskt att manca. We found the nukes. Det är en hög i silvermynt dig. Ho. Oh! Hur hur jag ja. Jag håller upp dem och visar dem andra. Ah. Lurpus som har gått runt och tittat Ser att det är små hål I väggen mitt emot dörren Jaha, jag tittar på golvet Där ligger pilspetsar Lurpus sväljer och tackar ägget Och går istället tillbaka till kistan Ja Ja, det verkar vara silvermynt Som finns i den Okej, okay. har vi sökt igenom hela det här stället nu, eller? Ja. Okej, okay. det var bara det jag undrade över, för jag visste inte hur det såg ut om det var fler gånger. Nej, alla gångar och alla rum har ni varit inne i. Mm. Jag tar en fin adola i den här med. Mm. Då ska vi se, vad fan har det? 20, skulle du slå? Håll. Nej. Okay. Jag hittade inget. Jag gick och tittade och donade lite. I'm on a roll. Den gamla ankan eh, går fram till skelettet och kikar lite eh, och ser att amen, den här skelettet har ju eh, två ringar på sig på handen. Ja, de står på här på mig. En med någon liten grön sten på en med en, någon symbol som du inte känner igen. Ja, det kan vi undersöka närmare senare. Tackar vi för. Modern kan göra oss nådig. Går kistan och bära med sig? Den håller nog inte för det. Nej. Hur mycket är det? Kan du dela upp det med en gång? Ja, precis. Mm. Eller är det liksom så att man behöver ha säckar för att ut det här? Det kan nog behövas. Ja, det är så pass... Det är 1200 silvermynt i den där kistan Jädra min lilla anknamn oh, 1200, det är bara 300 våra Ja men det kan, ju, kan vi släpa det Meanwhile Här uppe så börjar Ulvkniv vickna till Jag varnade de andra riddare för detta Om de inte uppmärksammade det så Vi är förstås beredda på allt Säger de och ställer sig så här Vi är ja. Vem lossade på hans rip? Inte jag Jag har hållit koll på dem hela tiden här jag har är ingen som har lossat på hans rep Vilken tur. Nej Usch. <skratt> ja, <är> det <skratt> <är> det <skratt> ja, det hade du varit. Ja, för det lite svett i kalsongerna. Där är du. Här är det plysbjörn. Plusbjörn. Ulve för ögonen och uh, titta sig omkring. Han ler inte längre. Som man har gjort hela tiden annars. Jaha, har du en förklaring nu? Jag är du redo att erkänna? Ja. Vem är du? Vad är jag någonstans? Mm. Varför är jag bunden? Vad är det sista du kommer ihåg? Ja, och jag var ju och i skogen och så. skulle jag jag jaga kanin? Tänkte jag var lite hungrig och. Sen så vet jag inte. Det här är inte skogen i alla fall. Kommer du ihåg vilken dag det var då? Ja, ja. Det var ju... Vilken månfas? Det var ju nära... Månen var ny. Och det var ju efter marknaden. Ja. Hur länge sedan var det ungefär? Det är en stor marknad varje år. i En höstmarknad, det är ju höst nu. Och den var ungefär tre veckor sedan. aha Och du heter... Nej, jag är Ulv. Ja, det stämmer i alla fall. Så det minns ingenting unligt i skogen den dagen? Nej, jag gick där och... Det var en fin dag Fåglarna kvittrade. Kan jag avgöra om man spelar eller bara... Eller var faktiskt hålla sändning? Mm, jag kommer inte ihåg hur man... Hmm. Ja, det är egentligen om han ju just måste ni slå för det i princip det, men... ni kan ju slå för dig själv, i så fall, utan att säga någonting. Han bluffar. Ja så. Bedömer du. Så du minns absolut inte att du har nyligen mördat tre riddare? Nej, det känner jag inte igen. Eh... Jag smäller till honom i ansiktet. Aj! Vad gör du så för? Du är verkligen säker på att du inte minns. Nej, jag vet inte. Vad är jag den? Tror att han ljuger, säger Lidander? Det känns som att han inte är ärlig. Nåväl. Vi har ju våra metoder för att få folk att tala. Ja, det är, det är ni som har förlorat män till den här, till den här individen. Så det, det får ni avgöra. Det finns en chans att han, varit, att han, att han var magiskt manipulerad, men... Ja, om det nu är så så ska vi nog få honom det. Koka upp Änta, olja. Inte äh, olja. Olja? Ja, jag är hungrig. Oh. Ja. Okej. Okay. Det är dubbel Heidi <skratt> There <are many> copies. <skratt> ah. eh, Ja, de tänker i alla fall eh, förhöra honom, säger de eh, Brutalt Och du ser att de andra nu kommer upp ur källaren med diverse säckar och eh, eh, ja vissa av de sjungande konstiga taxeringsvisor och annat Jaha, och är plundringståg mm. och vad är fangfusik, jag? Men du behöver ju inte så mycket så du får ju, utan mig får du eh, 30 silver så får de andra ge dig 30 silver sen. så får du en del av det Ja, det är... eller... ja, visst. Ja, ja, varsågod. Så kan du... Antingen får du skänka bort det, eller får du göra vad du vill. Det är ju som vanligt. Du köper ju aldrig någonting i alla fall. Eller behöver du inte köpa något? Ja, Nej, det är, det är mest mat och liknande som jag behöver. Det typiska passfits där ja, men du, du fick 30 utav mig i alla fall. Okay. Det är 10% har bytt ut. Jag, jag Uh, Ulf har vaknat och uh, inte har lagt sig till vid en annan personlighet som säger att han inte minns vad som hänt senaste tre veckorna. Okej. Okay. så vi slå honom åt? Det verkar som att riddarna redan är på väg att förhålla honom här. Ja, för, för mig kändes det som att han inte var helt ärlig men det är förstås svårt för mig att avgöra. Okej. Okay. Ja, vad måste man slå på då? Det är ingen jag kan heller tror jag. Nej. Men om ja, man var magiskt kontrollerad eh, Mästermort du, du var väl magiker, tyckte jag hörde Hoho uh -huh. <laughs> -oh -oh. magik Jag har magiker inte Uggla <laughs> ja, Jag har väl Vissa kunskaper jag trodde att du skulle kunna avgöra Exempelvis om någon var magiskt kontrollerad Eh jag vet jag inte med de här stora fulingarna här, oäggingarna, det är ganska svårt. Det, jag vet inte hur de beter sig vanligtvis, ni är ju så konstiga allihopa. Ja, jag tänkte mest om det lämnar de normagiska spåren eller liknande. Ja, vi kan Men... väl titta på den här fulingen. Mm. Jag gör en sån där, se om vi går hem. Du känner ingen magi. Eller jo, det gör det förresten. Du känner magi från Ulf. Ja, var från? Alltså hela han, han som... Ä, ja, allmänt hela... Ja, det ligger någonting magiskt över den här ä, äggingen. Mm. Jag kan inte riktigt avgöra vad. Ä, inte det är riktigt det som jag... Men jag kan fråga moder Ankan om du om så önskar, så det kommer att ta ett par timmar bara. Moder Ankan. Hoo, ho, hoo, hoo. <laughs> <laughs> jag, jag tror att du får ugglar som hår, men det finns Anka som Det Är det väl med mycket då? <laughs> Jag springer fram och sträcker fram en näve med silvermynt. Jag håller fram båda händerna som en skål så här med silvermynt. Uh, tack. är hundra silvermynt av mina mynt. Jag jag får, eh, generöst, jag är säker på att jag kommer till användning. Ja. Kär, kära brosån, jag, jag antar att du tar hand om silvermynten så länge för äggets räkning.